Český rozhlas Leonardo, 0 jednička. magazín o lidech, technice a technologiích. U magazínu o lidech, technice a technologiích vás vítá Marek Kucheřík. Čemu se dnes budeme věnovat? Zavítáme do Číny a obsah čteného příspěvku bude pro Evropu docela varující. Budeme se dnes víc věnovat internetu, takovému internetu, který je za osobní a individualizovaný. Proč osobní? Dva blogeři, Jiří Suchomel a Adam Javůrek, si budou povídat o fenoménu blogů, internetových deníčků. Je to téma, které má už svou historii, ale především budoucnost. Chcete si udělat vlastní rozhlasovou stanici? Můžete vytvořit něco, co se jí bude podobat. Díky podcastu. Budeme se tomuto fenoménu věnovat obecně, podíváme se i na to, co v podcastingu nabízí Český rozhlas. No a jedničku uzavřeme náhrdelníkem. Ne, nevydáme se do klenotnictví, ale do prvního dílu povídky od autorky, která si říká Dart Zira. A po písničce směle do aktualit. Jsou tedy slíbené aktuality za tepla. Evropská komise navrhla založení Evropského technologického institutu. Nyní ho musí schválit členské státy. Institut má být protěžkem elitních světových univerzit, jako je Massachusettský technologický institut. Brusel tak chce zastavit odliv nejlepších evropských mozků za oceán a naopak do Evropy přilákat špičkové věce ze světa. Podle předsedy Evropské komise už v Evropské unii existuje řada kvalitních univerzit, jejichž potenciálu chce institut využít. Projekt je navíc zaměřen tak, aby z něj měla užitek celá Evropa. Brusel také v institutu vidí šanci, jak propojit akademickou sféru s biznesem a podpořit tak výzkum a vývoj nových technologií. Komise proto počítá s tím, že by větší část rozpočtu institutu hradily právě velké, soukromé firmy. Jednoduchý molekulární počítač, který využívá enzymy k provádění kalkulací, se podařilo vytvořit vědcům v Izraeli. Itamar Wilner, vedoucí týmu, se domnívá, že takové enzymové počítače by mohly být implantovány do lidského těla. V něm by pak například mohly řídit uvolňování léků tak, aby byl tento proces uspůsoben specifickému metabolismu člověka. O novince informuje New Scientist. Minulý týden byl na oběžnou dráhu vynesen nový astronomický dalekohled, který je schopen registrovat infračervené záření. Zahájil 18-měsíční misi, jejímž úkolem bude provádět komplexní výzkum celé oblohy. Družice bude schopna identifikovat infračervené záření z více než 10 milionů jednotlivých zdrojů rozptýlených ve vesmíru. Družice s předběžným označením Astro-F byla na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna japonskou třístupňovou nosnou raketou. Po navedení na oběžnou dráhu byla družice přejmenována na Akari, světlo. Výzkumníci z laboratoří IBM oznámili, že se jim podařilo vyrobit čip pomocí technologie 29,9 nanometru. Má tak zhruba třetinovou velikost oproti dnešním nejběžnějším čipům, které jsou vyráběny technologií 90 nanometrovou. Podle odborníků s IBM skrývá optická litografie daleko větší potenciál, než se původně myslelo. Původní limit této technologie byl odhadován na hranici 32 nanometrů. Český rozhlas Leonardo, 0 jednička, magazín o lidech, technice a technologiích. A po písničce vás pozvu na webové stránky Leonarda. Neodolal jsem totiž, abych neocitoval část článku, který jsme publikovali minulý týden. Přečíst byste si ho měli nejen vy, ale snad celá Evropa. Text, který bude následovat, není žádnou aktualitou, ale spíš konstatováním a varováním pro Evropu. Uveřejnili jsme ho na stránkách Leonarda pod názvem Čína, budoucí světové centrum výzkumu. Čína se nechce spokojit s rolí největšího staveniště a dílny světa – Počet absolventů vysokých škol prudce roste a do deseti let se může stát i světovou výzkumnou laboratoří. Je to přetopený vědecký kotel, který do deseti let vybuchne. Chcete důkazy? Tak nejprve k číslům. V roce 2003 absolvovalo v Číně vysokou školu 810 tisíc studentů, v Evropě jen 740 tisíc a Spojené státy zaznamenaly 430 tisíc absolventů. Mezi roky 1986 a 2000 vzrostl počet držitelů čínských akademických titulů, obzvláště ve fyzikálních vědách 50krát. V Evropě zaznamenáváme klesající zájem o studium exaktních věd, především technických. V Číně je tomu právě naopak. A Čína velmi brzy zaujme v počtu absolventů těchto oborů první místo na světě. Jednou z příčin současného stavu byla paradoxně takzvaná velká proletářská kulturní revoluce z druhé poloviny 60. let, která příliš nepřála humanitním oborům. Rodiče ve snaze zajistit svým potomkům finančně výnosnější povolání a zároveň bezpečnější život bez neustálých obav z ideologických zvratů posílali své děti studovat raději technické a přírodovědné obory. Dnes je rozvoj vzdělanosti prioritou čínské vládní politiky. Produkce mnoha čínských firm je založena na transferu technologií, tedy využívání zahraničních licencí. Ty dokáže současná talentovaná generace čínských odborníků nejen kopírovat, ale využívat s nepopiratelnou fantazí k novým aplikacím. Čína, která zaujímá druhé místo na světě v pirátském kopírování čehokoliv, chce jednoduše přeskočit jednotlivá vývojová stádia a dostat se rovnou ke špičkovým technologiím. Technologický transfer tvoří často nedílnou součást obchodních transakcí uzavíraných čínskou vládou. Za pět koupených strojů A380 musel Airbus na čínském území uvést dochodu výrobní linku na typ A350. Součástí kontraktu na výstavbu jaderné elektrárny, který uzavřela firma Areva, je vyškolení čínských techniků a inženýrů, kteří budou schopni příští jaderné elektrárny konstruovat již sami. Číňanům se daří snadno přibírat zahraniční technologie mimo jiné i proto, že zabranami bývalé říše středu se tísní houfy zahraničních zájemců o možnost zřídit tam své výzkumné laboratoře. Nokia, Motorola, Thomson, France Telecom, Google. Za čtvrt století urazila Čína až nečekaně dlouhou cestu. Za Mao Tunga to byla země otřásaná chaosem, se zaostalou technikou a zastaralými technologiemi, s bídačelým obyvatelstvem a zdecimovanými elitami. Za necelé tři roky po smrti velkého kormidelníka v roce 1979 zahájil Teng Xiaoping reformní kampaň, která trvá vlastně do dnes. Hrubý národní produkt vzrostl osminásobně, země se trvale modernizuje. Další hospodářský rozvoj má být zajištěn kombinací masové produkce, levné pracovní síly a důrazem na vědu a techniku. Právě proto se v dnešní Číně klade takový důraz na vzdělávání. Čínská akademie věd má dosud nikdy nevýdanou prestiž, její předseda má hodnost státního ministra. Země je protkána sítí Univerzit a od roku 1985, kdy Čína zavedla postdoktoranské studium, prošlo nebo prochází touto formou vrcholného vzdělání na 30 tisíc vědeckých kandidátů, z nichž 12 tisíc už svá studia úspěšně dokončí.